Men det här med solskyddsfaktor. Behöver svarta det? Jag tänker när man har svarta kläder så, så, så absorberar man ju mer sol. Så svarta människor borde ju absorbera mer solstrålar. Men behöver de solskyddsfaktor?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 Bassetogen, en lort <laughs> Nej, det skulle du göra med kaffet Håll munnen lortlös Jävlar, det känner ju vad bra det hade varit med kaffet mm. Är det någon sån där eh, Dritböna eller som Någon mm. apa har käkat? Precis, Bajaböna Nice, eller barnbokskaraktär mm. Bajaböna Baja böna Och utropen. <laughs> Bajaböna. Det är politiskt Det är bara en barnbok Bajaböna och mina dreten Nice <laughs> Tack för ett genuint skratt Som hördes Bajabönan och barnen i biafra <laughs> Okej, okay, den här är avancerad mm. Bajaböna och diasporrarna Kommer ni ihåg när orre var ett uttryck? <laughs> fast det är diaspora och ja. orre. Fattar ja. ni? Smart. Smart. <laughs> Vill du ha någon sån här? Du vet dun dun dun. dun. Vill du ha någon låt som är så alltså när pansar ska sluta med en, en låt liksom? Jag fattar inte. Nej så här. Ja, men sä, säg det där igen. Byggbön och mina dreten. <skratt> ja, det blev skjort bra. Jag är jätteglad för den, <skratt> den <här skratt> produktionen. Ah, okay. det är Att det är när vi klipper till eftertexter Och så är det såhär, han så här. Alltså, jävla kontrovers Och så är det bara en bajsfläcka på en tegelvägg typ. <laughs> <sitter den> <laughs> Jävla otajd Första akustisk gitarr också Som spelar ut mig Kommer ni ihåg den låten som Patrik spelar så jävla mycket den? Morsan hade övervikt ja. Och farsan hade... <laughs> kan du hitta det? Morsan hade övervikt Och farsan hade bett. Ja, hur ska man eh, inmundiga det här på bästa sätt av yrk? Jag tror på att lägga en i munnen, ta i lite kaffe, mm. göra det mix. The mixology. Det var intressant att påsen inte hade några labels på sig så den var bara, här, den var bara plast. Mm. <här> <här> det där är nog smart, ja. Lägga tungan emellan. <här> En hamburgare med kaffe och kaffeböjerna och tunga. Everything reminds ja. me of her. Ja. En hamburgare med en tunga och en byaböna. Ja. Är det fettar eller? Men jag okay. är Är kung Charles grön den? Ja. Hur skulle du uttrycka det Erik? Där satt skrev Fick en pushnotis från Expressen Nu är han krönt Vem, vem uttrycker sig så liksom? Inauguration Där satt ja, Men Det har ju tagit lite lång tid då. Det var länge ja. sedan Elisabeth dog Ja. Och han har väntat på detta Medan hon levde också oh, ja. Ja. Den som väntar på något gott ändå. Ja. Han är fan Textbook-exempel på det när har ni tänkt, där satt den sen sist? Igår när jag bryggde eller kanske mm. Mm. Då satt han mm. Där satt han mm. Vem var du var med? Var det, vad sa mm. du? Var, med var eh, namn. <laughs> Men det var någon namn du skrev Robin, Amandas kille ja ja, ja ja ja Så han håller på att brygga som fan mm. Så var han Jag var ju bara där och skulle brygga. Chilla mm. Men blev satt i arbete istället nice. Tyckte det var så jävla roligt <laughs> ja. Vad som är en kemilektion liksom. mm. Så där satt han Gästen <laughs> så här, Det är det ju något som jag ska göra nu Det är inte något du ska göra här Nej, exakt. Jag, jag ska flytta ut i, i bussen Och mm. bara börja brygga Ja exakt vad du ska göra Det luktar så jävla dåligt i den här källaren mm. ja. De säger att jag har bra grejer Jag har bra grejer <laughs> och... <laughs> Mäsksias <laughs> Mm. Mm. Hej och välkomna till de tre vännerna och kompisen Jag heter Kristoffer Saltberg Jag heter Erik Andersson Jag heter Sebastian Andersson Bye-bye Bye-bye <laughs> Jag har styrt slut Det <laughs> <laughs> ni, ni har lyssnat. Boy-bye <laughs> F-boy, F-bye Bye-bye mm. ah, Det boy. Nice, bye. <laughs> bye, bye. Bye, boy. Där tänkte de i pitchrummet Det är satt Ja <laughs> Innan vi utan, jag, jag kör svepet, mm. mm. så kan vi göra resten sen. Okay. Känd, det känns lite osvept här runt bordet. Ja, ska svepat. Svep man. Rakt i råva. Svep att du är 16. Då har vi välkomna. <laughs> Vi inleder svepet med att rapportera om den nya TikTok-trenden snipes. Har du talat om den? Nej. Är det... Får jag gissa eller oh, skojna? <laughs> är det när de typ hånar utvecklingsstöd eller handikappade generellt bara typ, ja. gamla? Ja. Eller så här? Det är inte <laughs> samma sak. <som laughs> jag vet men bara alla som... Alltså ja, som liksom... är lite det... mm. Ja, det är döpt efter den fula ondelsen Gargamel från smurfarna. Trenden innebär att du ska smygfota fula människor som du ser i din vardag. En trend som Sebastian perfekterade redan 2017 för från den goda Too Face-din. Jävlar, ja. Med blickst. Med Det Vad jobbet det var? <laughs> no regard för. Det orkar in knyfe. rakt på Wikipedia artikeln <laughs> nu. <Ja. laughs> Startades fem år tidigare av Sebastian Andersson. Den mm. första garga snipen. <laughs> det inbördes Imburs i sedan. Och den stora nyheten är att Elnor, nu vet, heter jag Elnor. Mm -hmm. Elnor är kvar i landet. Mm. Kan någon snälla rädda äldre? <laughs> <laughs> Faktiskt Ibland är det så här snöstorm ute Så mm. tycker jag att man ska börja säga att det Heter jag Elnorväder mm. <laughs> För det var ett gammalt nyhetsinslag mm -hmm. När han kom helt insvept i en halsduk mm -hmm. inte tyckte fem stycken på nu <laughs> ja. ser inte Om det är någon du <laughs> så är det, så ja. det ser ut som att säga I Star Wars är det så Droid-nab typ <laughs> Ja men <laughs> så då intervjuar de honom och så, så här. Ja men äh, oj, Bra väder i Sverige <laughs> Men nu i Sudan är det 50 grader <laughs> så, ja, vad, vad heter du? Heter jag Elnur? <laughs> ställer han som en fråga. Ditt namn, vad heter du? Heter jag Elnur? Ja, någon som tyvärr inte gick att rädda var talkshow-hosten Jerry Springer som mm. dog i cancer vid 79 år. Åh jävla, vad han slog mig alltså. Jerry, Jerry, Jerry. Jerry. Jerry Steve mm. Precis Jag har skrivit så här efter Springer var ständigt närvarande i ens minne Men en person man inte tänkt på på länge Säkerhetsvakten Steve Ja mm. yeah, um, vad stabil han var uh. Steve, OB betalt Steve, på den här killen Steve, Steve, alltså. Steve Kan vi få en liten basse oss om Vad Steve har gjort i livet sen <skratt> Ja tack <skratt> Eller har Jerry ja. Springer gått fram till nu? Nej det kan Nej. jag inte Jag googlade honom mm. Men så när jag såg Han har ingen gedigen Wikipedia-artikel Är det så? Mm. Så ja, gärna lära oss mer om Steve, Steve Wilkos ja, på grogöfält dinglar lingar numera på små lätta mål efter att ha lämnat oss vid 76 års ålder och Peter nyheterferingen utan <laughs> svepen du hatar ju den själv till och med. Den asylsökande Moras sålde mejblom för över 5 miljoner kronor. Och krossar därmed försäljningsrekordet Och står för 7% av all majblommorförsäljning i år ja, Men förlorat. Bakom varje framgångsrik asylsökande 12-åring står en arisk konstant Och skriker neger och uppligkärring ja. ja. Och Leif Borkomidant Har du inte gjort mig det? Nej, har han uttalat han, han förstår inte digital handel För att ta det så här Vad fan han har han stått i ett hörn i Malmö Och sålt för 5 miljoner han bara, Alla bara, nej alltså, han har ju sålt, Det har ju blivit en grej så här Och folk köper online så ni menar att han har stått där? <laughs> ja, han är bara... Det är en gammal hockeylegendare. Ja. Ett annat rekord som slogs var Premier Leagues 28-åriga målrekord som Erling Braut-Håland såklart dunkade in efter att ha kippat in sitt 35 mål för säsongen. Vem tackade Håland för succén? Var det Gud? Var det Pepp? Nej, Babys iher han säger att det är mjölk som är nyckeln. Mm. <här> är det så? <här> han dricker mycket mjölk. Nice. nice jag jag är också börjar den. <här> så man kan hänga 34 åtminstone. Mm. <här> korpen som är med nu. Det är så jävla roligt att han har en kusin som ser nästan ut med heter någonting annat fast må, typ samma. Jag, må, jag måste snabbgoogla det. den heter han nu. Ja. fall. Måste... <laughs> Och gör inga mål han ja, han är också ganska duktig <laughs> ja, fast in i Norge ja. typ. Han gör många mål i jag vet inte ens som det är tippeligan, Nej, ja. Men... Ja, men man kommer inte långt med det utseendet om man inte är bra på fotboll känner jag. Albert Braut <laughs> Det låter som en knockoff. Mm. Ja. wish <laughs> På tal om mjölkdrickare så har året så mycket bättre deltagare släppts. Och det innefattar stora kulturskapare som Peg parnovik, Mapei, Ellen Kraus och ännu större tänkare såsom Eagle Eye Cherry, Lasse Holm och Dogge Doggy Lito. Mm. Mm. Nice. Dogge känns mmm, vad färsk den är. Den bokningen. <laughs> ja. Eller, fan. Kan du göra en cykel på köpet-tolkning? Eh, <laughs> ja. Vem ska tolka? Jonathan Johansson är med i åretsäsong också. Ja, men, men Eagle Cherry kan ju köra en Cykel på köpet låt. Ja. Mm. Mm. Mm. Cykel på <laughs> köpet <laughs> Vad vi ja. behöver är bara två hjul och, <laughs> och en liten sedja då <laughs> okay, jag ber Trampa, trampa, trampa på <laughs> <laughs> Det är redan gjorda. Ja, jag ber om ursäkt för det här, nästa yeah. nästa insticket här. På tal om P3 i Ferien. Oh, Årets Mett-gala höll på att sluta i katastrofen Mjais från Jared Lido, sångare i 30 Seconds to Mears. När ringen kände igen frontmanen som kom till galan utglätt i Karl Lagerfeldts katt. Åh, oh, gud. Gjorde han det? Ja. Skrattar du för dig själv när du skrev det där? Eller? Ja, <skrattar> Det många ju många jag triga in. Mjars. Där sex till mjars. Och är ju <laughs> <Myars>. <laughs> och det då jag också. Klädd ut sig till katt. Men rimligt med mm. efternamn så säger mm. det. No. Men en eklig mask på sig mm. mm. Silikonmask typ typ cat sit liksom. Mm. Men man är ju inte förvånad över att Gerald och gillar liten pussy. Nej. <laughs> mm. mm. mm. Dräpt. Mm. Dräpt klipp. <laughs> YouTube shorts that shit, clip <laughs> that shit. <laughs> Jamie, <laughs> Go Google small pussy. Mjars. <laughs> Åfann <laughs> ja, var? Lätt hatad du är. Mjars. <laughs> <tack. Yes. laughs> uh, men ja, det var svept. <laughs> mm. Avsvept. Vad händer i Sudan egentligen? Vet någon det? Äh, det är tydligen två warlords. Eller en warlord som oh, har varit officiellt mäktig, i kontroll. Man. En warlord som inte har varit i kontroll men som såg ett tillfälle att ta kontroll. Mm. Vi har en kupp. Oh, kan du berätta till nästa avsnitt Passe, <laughs> om Steve och, och... Steve och två war valfria warlords från Sudan. Ja, som är Vilken warlord var. som borde vinna rent moraliskt. Vem har best case i Sudan? <laughs> har de rätt i sak? <laughs> Ja, men det, det, det, det, så kan man väl uttrycka sig utan att man blir känslad. Att ett Afrikakrig ska ju ha två Warlords. Jag är alltid över en och en halv Warlord jag spelar där. Mm. Du, annars så liksom så här, Vad gör vi ens? Ja. <laughs> Varför gör vi det här? <laughs> Precis. Jag börjar trycka upp massa sådana Warlord 2012 nu som jag ska gå ut och ge till folk på stan. Få <laughs> igång en rörelse. Mm. Sudan. Vad har vi på Sudan? Huvudstad? Finns inte. Sudan. Sudan, ka, Sudan ka, kartong typ. Karton. Kartong. Mm. Karton. Mm. Karton. Kartong typ. <laughs> du plingar in mig där. Eller ska vi ta det direkt? <laughs> ja, det kan vi göra. Gör det du. Kan du säga det som Iggy Eye Cherry hade sagt det i refrängen på en låt? <laughs> <laughs> kan du ta det? Ja. <laughs> <laughs> karton Tomorrow I'll be gone. <laughs> mm. Var det visst. Ja, alla sudaneser jag känner har ju en kartong men som är kartong. Mm. Mm. Ja, ska fan. Tyskar. Du, du kan inte skratta. Baja-bönan och de tomma kartongerna är i kartong. fortsätter att titta. Ja. Vad är det bästa och sämsta som hänt i den här månaden? Men eh, om, jag, om jag får ställa en fråga, hur ska vi ta. Dagens, eller veckans bästa och veckans hemställe? Det var svår fråga. Ja. Erik. Ooh! I men det bästa får väl vara att jag har börjat min ölbrygga-karriär då. Fan, <laughs> vad roligt det var. <laughs> ja. det var. Det var kul. Det kändes som en sån här. Inte en bra hobby. Det är lik, lik förbannat en hobby En rimlig hobby Ja, ja men precis alltså, Det är inte att jag ska ut och springa en mil om dagen Utan jag vet mina egna begränsningar där mm, Och du går inte på kawaii kon heller Nej exakt Det är bara brygg i när Du vill inte smaka på den igår antar jag Det tar ju ett tag, detta Ja precis, den var ju ständigt typ 80 grader igår mm. Så om fem veckor så kanske har han en låda. För då ja. ska vi göra det i burkar också. Mm. Vi. Det blir snabbt vi. <laughs> det var men. mycket mer finlir än jag trodde. Mm. Det här. Uh... Det älskar ölbryggarna att du säger. Att höra. Ja, om... det är för fan, jag spelar det rätt i händerna. Han är så nära på att hugga på den där kroken nu som <laughs> hänger där. Du förstår att. Uh... <laughs> lilla gubben. <laughs> lilla, lilla gubben. Uh, mm. Nej men det var liksom så här. Jag gillar öl. Jag gillar över- och undertryck i min kaffekokare. Mm, ja. Det är liksom kombinationen av de båda på ett mer avancerat sätt. Mm. Ja. Mm. Som hittat ja. det är intresset. Mm. Och så är det roligt att göra. Liksom så här, du vet, de som har en CP-öl typ. Att mm. man gör egna labels. Jag ber dig liksom göra en design- jag har den redan ja. vi, vi, vi etablerar ditt bryggeri här på ringen ja. Och så tar du två övina Mersk-container och så suddar vi ut äret Så bara tar maesk mm. Så är det mäsk oh. Det är ditt bryggeri, mäsk ja. Det kan bli stämningsans så Jag kan få <skratt> <och det> går. mäsk <skratt> <bra> där <med. skratt> vi, vi löser det ja. Du hade ju något förslag på Breweryland förut när vi skrev och Vad var det då? Vi var rädda att vi skulle hamna på någon lista Uh -huh. Brudraskap. Nigger brewery mm, <laughs> Nej, men det borde du kunna köra på. Ja, tror du. Det. Alltså, ska... det är samma som det här som du sa med de CP: de äger det ju. Ja, ja men precis. De, de styr där. Och det, var, det fanns en riktig öl alltså, på systemet ja. som var gjord av cp skadad ja, Som heter CP-öl. Mm. Så, så vi tänkte att vi skulle... Vi, nu är jag här. Det är lätt att inkludera sig i ölbryggar-gänget. Ja, det blir att bli vi. Att han vill få mig en nigger-bryggare då alltså, är sjukt. Mm. Uh. Arian apa, om du bryr apa-öl. <laughs> <laughs> För vi är ju arier, så att det är lugnt. Ja, just det. Det är fan... Oh. Nu måste jag göra det. Oh. Och så tar du Coolest Monkey in the Jungle-bilden på burken. oh där har vi det. gör en tröja till varje burk. <laughs> en t-shirt med Coolest Monkey <laughs> in the Jungle. <laughs> Sen säger jag att jag blir ett, äh, ansvarig för att fixa en present till en kollega jag hatar. Oh, nej, kul. Mm. shitsandros.com. <laughs> <laughs> men man balanserar ju på den där fina linan att man måste ju göra någonting för att det är alla på avdelningen. Mm. Som, White Power Milk eller vad heter det är. Ja, men, mm. men du kan också typ så här. Köpa biljetter till en så här open mic night På någon komediklubbs så de måste gå, men det suger oh, Ja, det är bra mm. ja. vet, Du hade ju smärtat då Såg vi ju förut, men, men jag menar ja. gemen man som inte har ditt intellekt Nej, svårt Nej, det är, Jag har ju sett många som inte kan prestera Det jag gjorde där ja, uppe mm. Nej, men bara tråkigt och ens behöva skaffa presenter till någon man ogillar. Mm. Fan vilken en del, en del av skärsälden det är. Mm. Du är ansvarig för någon, liksom, lyckan för någon du hatar. Mm. Vi skulle köpa presenter på jobbet som fyllde 50. Han har precis haft en själverkänd själv medelålderskris och börjat så här, vå, vad det, vågsurfa eller vindsurfa. Mm. Bågsurfa är ganska standard. Mm. Uh, surfa som vi <laughs> inom <någon> community säger. <laughs> och då ska de köpa någon jävla väst som man ska ha när man dunkar i vattnet så man inte bryter ryggraden typ. Mm. Och då körde de en insamling på mail Och så var det så här, ja men Swisha 150 spänn Och jag bara, nej, <laughs> nej. Jag är konsult i det Och jag fick, jag fick inte ens ett gratis när jag fyller mm. Och då, då tänkte jag inte bidra bara nej. Så det står alla namn förutom mitt Underbart mm. Jag kunde inte bry mig nej. mindre det var ett, det är roligt. Jag gjorde en jävligt oetisk grej För att ha koll på Hur mycket pengar För det går in på min Swish bara Mm. Så för att ha koll på det Så gjorde jag en Excel Med vad alla har swishat Aha. Dels för att veta Vilka som ska vara på kortet Och hur mycket de har swishat Så man ser vad som blir så minst ja, Du kan göra en pie chart Och Nej. presentera på födelsedagen Det blir kortet liksom. Amir ja, tycker om de det är minst? Han swishade 20 Det är roligt Nej, ja. Basse, Vad är det bästa och det sämsta? Um, bra fråga inte så lätt? Svår fråga, svår fråga. Det var en rätt händelse i fattig månad, känns som. Men gilla när du var på Vega. Mm. Det var jävligt trevligt. Bara så här, sånt här väder som det är nu. Gåsat sig på nyttservering alldeles för tidigt på en fredag eftermiddag. Mm. Kanske borde ha jobbat i två timmar till. Kör men det då. fuck it. Mm. Ja. bärs, checka BBQ. Det var jävligt nice. Mm. Sämsta är att min favorit tv-serie, alltså reality tv-serie är Masterchef Australia. Där jag har följt slaviskt i 14 säsonger. Ja, det är som en outforskad del av det ja. som man vet om men inte liksom <laughs> man, man har aldrig det sett gå in på. Det. <laughs> en av domarna där dog 46 år gammal. Oj. Oj Så nu är det jättejobbigt att kolla på det för man vet att okej, okay, han dör efter det här. Liksom. Oh, Och det är Gud. så här de har inte gått ut med vad det är men Nej, är det The Lordes eller? Nej, Jock som Frillo heter han. Okay. De bytte ju domare eller för en, två säsonger sedan eller vad det mm. som eh, Frillo är ett ja, Han är, låter som var gör tidigt. Ja. Skots, ja. han ska inte bli gammal. Mm. Eh, skotsk italienare typ. Där, bra silver mm. Räv akti, eh, massa tatueringar eh, Haggis ett, med mozzarella i. Ja, mm. exakt. Exakt. <laughs> eh, han hade ett heroinberoende när han var ung och började sin karriär. Så det känns som att han har gjort Anthony Bourdain-grejer. Han har tagit livet av sig. Är det jag utläser av allting? Mm. Mm. Så nu är det så här jättejobbigt för han tog livet av sig. så här typ. Vad var det? Fem timmar efter att sista avsnittet på säsongen spelades in. Som Oy. har ovetligt att säga att okej, fem timmar efter det här så har han... De kan ju typ inte sända det Nej, de har de liksom Familjen gick ut och sa att okej, okay, ni, får, ni får köra. Vi väljer att sända det okay. för att hylla honom, typ. Så det är så här, oh, uh. tufft. Oh. Det som har varit liksom en lättsam ljuspunkt mm. i min vardag. Det har helt plötsligt blir väldigt, väldigt mörkt Sorry man ja. Det är ju det, det är som okej. är så sjukt med food tv också. Det är väl den kändaste anekdoten Någonsin mm. efter 9-11 Att alla kollade food network mm. För att du Behövde inte tänka på skiten det så Och så kommer en jävel och tar livet av mm. sig Som är domare i det här programmet ja. Besudlar den för ja. Spring eller Shrine <laughs> Ni ska bara dö i en tallrikning, <laughs> liksom. ja. Dö som ni levde mm. ja. Det är väl det. rippet, no, rippet. Jackson Frillo. Ja, jag tror jag har dödat den bossen på Jedi Survivor faktiskt. Ja, jävligt bra Stormword. Ja, ja. Kan du säga det som Eagle Cherry hade sagt det? Jackson Frill. O uh, o uh, uh, uh, uh. nice. nice tack. De bästa är väl ändå Spanien. Det var nice. Mm. Äh, ja, just. ligga på en tak och gött och paddla lite supp och, och sånt där väldigt härligt. Jag, är inte så, jag tar ju mig inte för så mycket semestrar och så. Nej, precis. Så det var kul, det var ganska intensivt för vi bodde ju med två tvåmalingsbröder och resten av familjen vägg i vägg liksom, så att det var ju aldrig. Man var ju aldrig i fred typ. Nej. Så man var ju alltid på där sociala liksom. Ja. Ah, fan, vad tråkigt <laughs> <laughs> ja, ni, ni kanske inte behöver, starta jo, motorn absolut. för att liksom göra vad sån, men jag De var roligt ja. hur du sa det. <laughs> Ja, för jag tror ju för många människor så är det ganska så här basic eh, grejer Bara så här. ja, ah, trevligt liksom så här, Nu ska det vara kul Men för oss så är det liksom, han ger mig en timme åtminstone ja. Sen blir jag trevlig Ja, ja men jag, precis jag, Och så gick jag ju bara och tänkte på att jag hade missat mitt första UFC-event Sen jag började kolla på UFC-teget Ja, <laughs> det är det, det, det nej Det var det sämsta som Ja, det är nog fan det sämsta <laughs> Med Pavlovich dunkar till Curtis Blades. Mm, bra nok. Mm, det, är, det är jag för att jag missar. Annars så, nej, ni hör ju, det, är ganska, det är ganska hög lägsta nivå för man. Mm. Alltså, det, det är inte så jobbigt att vara med just nu, helt enkelt. Mm. Kul att höra. Ja. Mm. Man är inte jack som frillo direkt. Nej, ja, precis. Bär inte bara mörkret. Frillo-mörkret. Kaffe. Det bästa är nog att vi, vi har bestämt vad vi ska göra med lägenheten. För vi, vi hade ju mäklare där. Mm. Och tänkte att vi skulle sälja den Men så fick vi inte riktigt det Eller han trodde inte den skulle vara, gå för Så mycket som vi trodde den skulle gå för Så vi har bestämt att vi ska hyra ut den mm. I ett år i alla fall mm. Och det var så jävla skönt att komma till den insikten så här att vi, Då slipper vi stressa med det här Så att det ska vara klart till typ, början av sommaren Eller om mm. ja, man i juli typ ja. kan vi bara göra det i lugn och ro Kanske leta efter någon som kan flytta in i augusti och bara... Gud vet att det finns folk som kan flytta in i augusti också Ja <laughs> Efter antagning till ja, universitet och sånt Ja, och så bara ge någon jävla ockerhyra Och <laughs> <laughs> nice. so Go get that dough <laughs> Men ja, har du kollat mm. med föreningen? Så att det är okej? Okay. Nej, eh, det har inte gjort men <laughs> De behöver inte veta Nej, men det äger man lägenheten så är det typ så här, Du behöver bara ett skäl att hyra ut Jag ja. vill förnedra <laughs> en annan <laughs> människa <laughs> jag, jag vill ruinera en annan människa <laughs> Nej, men så, här, om, så här, vi ska... Hyresförnedringen. <skratt> <skratt> <skratt> Baja böna och <skratt> hyresförnedringen. <skratt> och krahyran. Eh, men vi ska jobba på annan ort <skratt> eller vi ska bo på annan ort ett tag, då, då får man det. Okay. Men vi har en ganska pissig förening i liksom, attityd, verkar det så. Mm. Mm. Så även om de inte godkänner det. Men då kan man ta det till hyresnämnden. Och då, det är där vi har läst att så här, man behöver bara ett, ett skäl att hyra ut. Mm. Okay. Och då får man göra det i ett år. Eller mer. Mm. Så det är det bästa, att vi Men en äger får ni hyra ut hur länge som helst, antar jag. Eller? Alltså, inte, får, nej. inte för för. Alltså när, nej, när du är i en förening så ska man, är, det, är det olika från förening till förening. Då? Aj, men, okay. De kan ju neka, men då kan man ta det vidare. Mm. Men det brukar vara så här på ett år, och sen så kan de godkänna längre. Men det beror ju på om det är en svart person ni hyr ut också. Alltså, mm. om, då vill man gärna ha ett sista datum, tänker jag, som, ja, ja. som förening. Och då har jag lite eld till honom. <laughs> När ni hyrs ut möblerade så står det bara Jävla Arian Apa på bordet Med rosett på oh. En burk oh. också Fy fan. Nej, men det är det bästa ja. Att vi har kommit till den insikten Och God. det känns väldigt skönt och avslappnat nu mm. Det sämsta var nog fan min magsjuka När det bara, framförallt ska sägas Sprutade du ett hål Mun. Munhålet Nej. <laughs> Inte rödmunnen Nej. Men jag hade fan glömt hur jobbigt det var att spy ja. mm. Det var länge sedan jag spydde Och det var en längre sedan mm. Spyr du nu? <laughs> ja, lite <laughs> i nykter tillstånd Ja, jag tänkte bli så här För nog fan har du spytt på fylla många gånger jo. Och då har du ändå känt så här bla, Och sen ja, är det okay. död, bortdomnad ja. Men nykter tillstånd, spy, fy fan mm. Ja, det suger det var det värsta. Ja, det är den där sista liksom som är som att försöka få ut det sista ur en kaviar tub liksom. ja, bara magsyra. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Men det nej, det var jobbigt. Man vaknar natten och känner att okej, okay, mm. nu kommer det. Ja, det var <laughs> klockan tre Paniken mm. Mm. Så låg jag så här. <laughs> ja, exakt. <laughs> bara och mer i saliven det, det händer inte. Det det kom det. förstår <laughs> ja, <det> <laughs> ja, <det är> <laughs> jag uppsättningen. Nej, det ligger kvar. det. Eller iska. Kommer det till? lära oss så sen bara. Ja. Jag gillar att du ja. tror att du kan komma undan. Men det då. kommer jag ihåg när du sov hos mig mm. i Karlskrona så var det också så När vi kom hem efter krogen så låg det också så här. Och jag var så jävla nervös jag så, Ska jag ska hämta en hink i alla fall. Du bara så, nej men det är... Alltså, du bara förnekade spyjar eller något? Vad är vilpan? Ja. Och då lyckades det. Ja jag det. Det gjorde jag, ja. inte ja. du. Nej. nej. Okay, Men du gjorde det. Du ja. det var på rätt sida 30 tänker jag innan. Ja, ja, nu går det inte längre. Nej exakt nu är man nu är du bara slav till vad din kropp vill ja. utsöndra. Ja. Nej så det var det sämsta Överlägset mm. Har du några tips nästa gång man hamnar där? Vad, vad var det bästa när du, när du var i den mest så här sårbara spytiden? För jag kommer ihåg när jag var liten. Coca-Cola var dunder. Mm. För då är det ju I slutet då så spyr du upp kolsidan bara mm. Så de säger Men man ska ju ta bort kolsyran ja, inte det man Avslagen Coca-Cola mm. så de är de det typ bästa som finns Ja så kanske va mm. Glass Is jag ja, jag känna Isklamp i rövhålet ja, <laughs> För att det börjar typ brinna När man så för mycket ja. ja men som sagt rövmunnen var inte så farlig Nej nej, mm -hmm. nej. Ja, ja. Ja. <laughs> <laughs> Tack för <laughs> tipset <laughs> Ska vi ta oss en dansk? Mm. Ja, det tycker jag. Uh. Ja, det var gött. Är det här väldigt jag på flygplatsen mm. tillbaka till Sverige så hittar jag spritflaskor från ett företag som heter Clean Company mm. som gör alkoholfria imitationer av olika spritdrycker okay. typ whisky, gin, rom... Och sånt där. Som smakar sprit men inte har någon alkohol i Ja, sig. exakt. Så du kan göra alkoholfria GTS ah, liksom. Okay. Och det var jävligt gott. Ja. Och flaskan var snygg och det såg såhär, du vet, så här, ja, men ä, Alpine Forest liksom, mm. och den här, så här lite så. Det var nice. Men... du är det bara jag? Nej, men, <här> men <här> är, <här> är det väldigt jag att, att gilla en alkoholfri gin? Ja, så och, och framförallt gå in i en tax-free och köpa det alkoholfria valet. Ja. <här> en tackle från de av ginöppningar. Skål, skål på er boys. Nu vore den här. Åh, <skratt> <skratt> då var man här igen, gin i hand och goda vänner vid ett bord. Och man gillar vår vädret. <skratt> Ja, oh, Det är så du. jävla anspännande <laughs> Nej det är inte allt Han kommer fan in direkt Ja då var är det Fan vi har fått en lyssnafråga Va? Åh oh, mm. <skratt> Äntligen Vad ja, fan är en fråga till mig? Hey! <sratt> Någon som vill förbli anonym mm. <här> mm. Okej Hej, jag är en tjej på 31 vårar som precis blivit tillsammans med en kille som kommit ut ur ett långt förhållande. Hans ex var ungefär i storlek som en större hund med en vikt mellan 27 och 136 kilo. Och en mankhöjd på cirka 30 cm Kroppen är kort och kompakt med en buk som är påtagligt stor Och trynet är kort och rynkigt Färgen på svinet varierar i mellan svart och gråsvart Hon är omnivåer, allätare Och kan bli upp mot 15 år gammal Vad ska jag göra för att inte jämföra mig med henne? min jävla fråga Först och främst skulle jag säga, skilj på gris och gris ja. Du är en söt gris antagligen ja, ja. Ja, ja, Jag vet ju typ vem detta är Och nej, tyvärr inte gris. Då är det väl bara, men vad fan, böcker din egen stia mm. Mm. Men, ja men Eller gör någonting som den här Knåra till det lite gör något som det här hängbux inte kan. Alltså försök fånga killen med kanske skaffa barn med. ja, ja, ja. precis. försök skaffa barn med. Gå gör på, det. gå på två ben. Mm. bra tips. ha inte en sedvanligt hängande buk. sug in buken så man kommer förbi och fram. där har vi lite tips Alex. Anonym. Du kanske har eh, andra utmärkande drag som får dig att framstå bättre typ en längre panna som förut i tiden ansågs vara status. Ja, precis. Sådär så, så viktorianska målningar så var det ja. bara förhöj min panna. Tack för den läsarfrågan. Mm. Så alltså, jävla långbeskrivning på växet. Vilka jävla dåliga resumé Lindberg har. Ett kvart i tre. Mm. Fan, oh, det från oh, Gabriella till Alexander. Vad var det innan Gabriella. vet för det? Nej, jag tror bara det är de två. Oh. Men det, är liksom, det får mig vilja gråta. <laughs> Spy med rövmunnen nästan. Mm. Ja. Man vet ju att, no pun intended, bara det går på två ben. Liksom. Så, mm. så är han gärna där. Mm. Man, jag är sugen på att veta hur de träffades. Mm. Mm. Oh. Jag tror, ärligt talat, att det är Tinder ah. i Åmåldsäffle. Ah. eller liksom, det höjtspannet över Värmlands gränser. Ja, ja. ja, lätt. Jag tror du har det. Ja, men som vi sa då när det, när det kom ut att det är ju lite incestuöst. De heter för lika ja. för att vara tillsammans. De kan ha ett gemensamt konto som heter Alex Lind. Ja, det är just det. Jag tänkte inte ens på förnamn. Nej, inte jag eller? Fan, vad smart. Mm. Deras... Vilken jävla känsla det är att vara så här kär i någon. Jo. Jag visste inte ja. ens att det gick, förutom på film, gick att känna så här Äntligen är det min tur att vara så där vidrigt kär och lycklig. Ja, men det, jag men, undrar det ändå Ja, men att Alexander Lindberg kan frammana sådana känslor. <laughs> ja, men sånt. det kan han ju inte. Det här är, bara, det här är en ja, väldigt det, ensam människa. Precis, det spelar ja, ingen som, roll vad det är för killar. Liksom. Nej, exakt. Det är bara det är för henne. Ja, det är ett lik liksom. Ja, ja. Det hade kunnat vara en kudde. <laughs> liksom. ja. En dinosaurie med någon, <laughs> någons hjärna i. <laughs> ja. Ah, oh, såg ni den? <laughs> nice. Ska vi gå över dit? Ja, ska vi ta det direkt? <laughs> ja, vi gör det. En tidigt synopsisk allopsis. Ja, jag gillar det. Nu är det dags för synops. Hoppas det inte blir kallops och synopskallops. Nu är det dags för synopskallops. Jo, vi, vi hittade faktiskt inte eh, score. score A Hockey Musical Förrän vi gick in Eller och kollade Hockey, score, a musical Riktigt ja. <laughs> Riktigt <laughs> riktig sjuk Googling bara ja. Men eh, Vi ville kolla på trailern efteråt Och då hittade vi hela filmen på Youtube <laughs> Så det var ju lite otur Vi, vi tog det ett steg för långt I sökandet helt enkelt ja. Så istället såg vi Tammy and T-Rex Gjorde vi det? Ja, gjorde vi det eller såg vi Tammy the t Eller I, såg vi? I titelscreenen som filmen börjar med liksom, så mm. står det Tanny and the Teenage T-Rex. <laughs> mm. Och sen när de visar Denise Richards i när hon gör lite jimping i början så mm. står det också Denise Richards as Tanny. Oh. As Tanny? <laughs> as Tanny. <laughs> och genom hela filmen så kallar alla henne Tam och Tammy. Ja. Och, och Tans. Mm. Ja. Och bitch <laughs> Ja, det är också faktiskt ja. ja, men den börjar väldigt starkt med Något, något danspass Hon har danslektion mm. Mm. Jag fattar vad du menar, mm. bror mm. Typ 80-tal och, ja. Ja, och så var det ju Det var ju en dinosaurielåt de dansade till Ja, precis mm, mm, shadowing. Ja. Ja. Bra dinosaurielåt mm. Som de ofta är faktiskt Dinosaurielåtar, ja. rock. <laughs> Klipp in ja. lite heavy saurus Alla ja. dinosaurier. Um, instormar en uh, Twinkig Kåt Paul Walker. <laughs> ja. Jävla vad fina han är. Ögongodis. Ja, satt sig på uh, The Bleachers mm. längst ner och bara stirrar på Dennis Richards. Mm. Antagligen lika stenord som vi var. <laughs> <laughs> ja. Men ni var över Paul Walker. Ja, <laughs> ja. men det var som Back in the day när jag kollade 24 karat med Adam Tingberg och vi satt båda med kudde över kuken <laughs> för att vi var så rädda för att visa vårt stånd. Så satt jag kopp och kolla på den här filmen. Fast det är ändå rätt grej att göra eller? Eller vill man sitta och bara... Fan, nice, ja, jo, men stånd man nu? ju precis. Stå, stå för det. Ja. Det är konstig stämning, men ja. Fair ja. enough ja. Men eh, sen så Efter det så eh, Börjar Paul Walker Bråka med Denise Richards eh, Pojkvän mm. Eller ex Vi tror att de datade förut Och att de nu Hon vill inte vara med honom längre Men han tror fortfarande Att de är tillsammans mm -hmm. känns väldigt lite Alexander Lindberg <laughs> mm, På något sätt Mm så han, han är någon slags punkare, lite gang-gang som mamman sa, mm. att han var med mm. Lite skinnvästar och lite spexiga frisyrer. Ja. Och Paul Walker är då med i det Football mm. Här får vi också ganska tidigt se Denise Richards bögsvarta vän. Ja. Eh, oj, behövdes de då? Byron. Byron. Mm. Eh, Väldigt lik. Eh, han svart och bög, eller var han bögsvarta? <laughs> Both. Okej. <laughs> Uh. Uh. Han påminner, eller verkar vara. Jag vill gärna bögsvart här. han, den, bögsvart igen? Ska jag måla om den här och be om den här färgen? Uh. Har du bögsvart? Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Nej, men Sex Education har. Har ni sett det allihopa? Mm. Uh, nej. Nej, men uh, det verkar som att han, den där bögsvarta kompisen där. Uh, har tagit lite notes Hur okay. man ska spela sin karaktär från Byron mm. Yeah. Mm -hmm. Alltid i så här Traditionella afrikansk mm. uh, Gear liksom. ja, Fullkit wanker bara. Ja. Uh, nej men de hamnar i en fight Över uh, Tammy Tanny. Mm. Vad heter han då? Billy Billy och Michael Som Paul Walkers karaktär heter mm. Hamnar i fight över Tammy <laughs> <bort> den <laughs> mm. uh, Vilket slutar i att de tar punggrepp på varandra. Så de står nice. tills polisen kommer. Står de håller i varandras kukar. Yeah. Och så säger polisen: This here is what we have... Uh, this here is uh, what, what we a, call a testicle standoff. <laughs> <laughs> Bara precis vad det är. <laughs> <Ja>. <laughs> och så släpper de på tre och så bla bla bla. Mm. Men sen så byter vi liksom, uh, fokus ja, till en eh, mekanisk T-Rex mm -hmm. som står och får kommando utav en eh, liten forskare. Liten forskare. <laughs> liten programmerarforskare. Är det som Toby Jones typ skådespelaren? Ja. Som alltså, ja, en fast... liten aura liksom. Ja. Mm. Uh -huh. eh, men då är det någon galen vetenskapsman typ, som, som ger den här eh, lilla forskaren order. Mm. <laughs> ja, Blinka med ögonen, sparka med benen. Så den är liksom mekanisk den här T-Rexen. Ja. I detta gänget så finns även en eh, hans, eh, den galna vetenskapsmannens högra hand som är en eh, kvinna. Mm. En sexig kvinna. Mm. Hennes karaktärsdrag. Och sen så finns det The Muscles, mm. eh, som är därför att bara se till så att ingen ser detta projektet antagligen mm. lite grann. Mm. Mm. Han är också därför att bära de minsta linne. Tröjan ja, som finns ja. Det var minst tyg per axel ja, någonsin har någonsin <skratt> uh, ja, men då, de, Man får inte riktigt veta det här projektet Men de håller på att ge lite finlir På den här T-Rexen mm. Klipp tillbaka till uh, Paul Walker Som sitter och lyssnar på någon ledsen låt I sitt uh, pojkerum För att när de hade bråkat uh, så sprang Tammy iväg Hon ville inte prata med hon. Men då ringer Tammy till uh, Paul Walker Och säger förlåt för att jag sprang iväg Kan du komma hit och han rusar dit. Mm, förståeligt. Ja, Yrkåt. Ja. <laughs> Kåt i bollen. <laughs> Springer tillbaka in i sitt rum för att hämta kondomen. Och sen sticker han. Medan han klättrar in hos Tammy så kommer Billys kompisar. Ja, precis, hans och, gäng och ser, ja. Ja, och ser att han klätter in så de ringer Billy. Mm. Så de kommer dit. Stormar. Förstör festen lite grann. Ja. stormar in i huset. Mm. Hemma hos Tammy. Är det fest eller är det bara Nej, hemma då, de ska knulla in på hennes rum. Mm. Och Paul Walker måste vara tyst då, för att han inte, Aha. föräldrarna ska veta om det. Aha. Men då ringer Billy på och så bara tränger de sig in typ 20 personer in mm. i huset. Ja. Och ska spöa Paul Walker. Ja. Han hinner sticka. De sticker efter och så fångar de honom i en skog typ. Mm. Kastar in honom i bakluckan och så kör de till Wild Animal Park. Mm. Mm. Mm. Som det ser ut verkligen som The Arch för Jurassic Park. Bara att mm. de fick ah. inte kalla det. det. Ah. Mm. De dumpar honom där ute och sticker därifrån. Där finns ju Wild Animals. Mm. Så det finns pumor och det finns lejon som bara vandrar fritt därinna. Mm. Mm. Det kommer ett lejon och börjar nafsa på Paul Walker. Och då kommer det någon parkvakt och skjuter lejonet och tar med sig på åker till sjukhuset. Mm. Han hamnar i någon slags koma. Mm. Där är det lite, lite spläter. Man, man ser att det är som, han, han blir väldigt blodig. Mm. Men så hamnar han på sjukhus. Så där ligger han i koma ett tag. Sen kommer den här galna vetenskapsgubben in och bara så här. Ja, jag behöver typ kolla med den här doktorn. Eh, om en grej. och mm -hmm. går in där och bara röker och ser allmänt lite villenaktig ut med sin assistent då. Och så går de och typ förstör, de flätlinar Paul Walker utan att han är död. I filmen ja, han är han död på riktigt, men... Eh, <laughs> <laughs> eh, så alltså att då, de kan ta kroppen ja, så mm. då ah. tror ah. Att de att de dödar honom. Ja, mm. ja, ja. Tami och Byron och hans onkel som är där hans fulla onkel ja. som är de, hans guardian. De tror nu mera från och med nu då att han är död. Mm. Så han är ju död på riktigt. Ja, men i filmen, men, i filmen men, tror de också att han är död. Ja, så där, nu är vi liksom i samma <laughs> levnadsstatus <laughs> tror jag. Ja, ja, ja, ja tror skönt för dem både <laughs> Paul Walker och Bill, nej, karaktären Michael. Michael samma status. Michael, Michael. <laughs> mm. Sen så vaknar han upp lite utanför så vi får i alla fall se att okej, okay, han är inte död. Mm. Precis. Och då mm. knockar sexiga kvinnan så att mm. han Igen. De tar tillbaka honom då till den här programmerare scientist den lilla forskaren. Mm. <laughs> Och då får vi vår första riktiga goa splatter -scen. Ja, då börjar de såga i hans huvud för att ta ut hjärnan. Ja. Ser ganska bra ut. Ja, väldigt bra. Mm. Väldigt bra. Mycket av budgeten brändes på den. Ja, det ska man säga. Det är Men, lite det... sprinklat över hela filmen. man mm. mm, hade en väldigt bra gummikille. <laughs> Så kan man säga. När <laughs> ja. var den ifrån filmen? 94. Ja. Okay. ja. Ett år efter Jurassic Park. Mm det kommer vi fan med till. Eh. Ja, men då tar du ut hjärnan för Paul Walker och sätter in den i. Äh, fan, det, det, det första de gör är att när de har sågat upp kraniet så börjar de säga peta på hjärnan bara för att se att den så här, ja. att allt, lite. Ja, att allt funkar så här. Ja, men mm. det här borde vara handen mm. så tar han, och då tafsar han lite på tjejen <laughs> Sen Det här, det är benet och så flyger benet upp. Ja, det här då och så ser man att kuken, kuken. ställer sig upp. Ja. <laughs> Så det, det där måste vi komma, på, komma ihåg till senare. Säger <laughs> den galna forskaren. Uh -huh. De plockar ut hjärnan och sätter den och testar den i T-Rexen. Och sen börjar den liksom anpassa sig lite. Så de, de sticker därifrån och bara lämnar lilla forskaren och The Muscle lämnar de kvar. Men de liksom fysiskt lyfter ut hjärnan och bara ja, placerar den, bara, den i ja, dinokranien. De, de tar det i en så här glas Ikea-skål typ. Mm. Med tuber vätska. ner. Ja, den ligger i en grön vätska och så, så går det tuber till T-rexen då. Ja. Mm. Och så då funkar en T-rex. Ja, ja. De käpper att in i dinokraniet. Mm. Liksom. Mm. Mm. Mm. Ja, och sen sätter de in den hjärnan då, så att han ska stå där och anpassa sig. Ja, sen just... sover då. Yep. Sen så sover han inte längre. Han börjar vakna till och ser sin döda kropp. Ser också den här lilla forskaren som Han är lite arg på den Den lilla forskaren är arg på den galna forskaren För att ja men, jag har gjort den här roboten Och det, det är mycket bättre än det ni gör nu ja. Vi behöver inte den här hjärnan Så han är tåntar honom lite så här, ja men Det är mycket bättre det jag gör Liten men etiskt korrekt forskare <laughs> mm. Mm. Och då biter han huvudet av honom ja, Det är aha. det första Den lilla Ja han ja. mm -hmm. äh, där är en riktigt god äh, alltså, han springer som en kyckling utan huvud efteråt Oj, in i äh, oh, och sen huvudet droppar alltså som vi får en närbild på det riktigt bra bra grejer alltså. Sen kommer så, det, han sen för att han ska veta att han, han ser ju sin kropp där Paul Walker ser sin kropp eller mm. dinosaurien ser Paul Walkers kroppen mm. Och så får jag säga men jag ligger ju där han kan inte prata dinosaurier, utan han, han gör bara dinosaurieljud. Mm. Då plockar han upp en spegel och håller så här så att han ser att han är en dinosaurie. Mm. Äh, <laughs> det är men, bra gjort. Nej, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <här> det ser ut som såna här som man Se på stan ibland när folk är utklädda du är mm. äh, mm. så här: upplösbara T-Rex. Så där ser armarna ut. Lite ja, precis. Mm. Äh, men äh, då kommer det massor också. så börjar de äh, slåss? Det slutar med att äh, t rexen bara trampar i honom. Så när man får se honom nästa gång, då är han. Han är kanske tre centimeter ja, Riktigt bra gjort Riktigt också. platt mm, nice. Men jag tänker Vi, vi skyndar igenom andra delar rätt mycket men, ja, men han ska ju få sin hem då, på det här gänget mm. ja, så han Det han är det, det som är T-Rex storyn liksom. ja, Så han ska. han ska leta upp det, det gänget De är på en fest det hände förvånansvärt tidigt och den revanschen. Liksom. Ja, för det ja. hände på den här festen. Mm. Så då är det bara det kommer en T-Rex dit och dödar alla de här ja, människorna. Förutom Byron, för att Byron gillar han. Så han lyfter okay. upp Byron med sina små T-Rex-händer och så borstar han av honom så, här, så får han springa iväg. Okay. Nice. Uh, Billy biter han också huvudet av. Mm. Det är en tjej. <laughs> den scenen var ju... Den var bra. Ja, han knullar med en tjej i en cab. Han T-rex-knullar. Nej, ja. Ja. Billy ja, en, ja, ja. mobbar den. Ja. Typ. Ja, Billy knulla med en tjej i en bil. Mm. Hon ligger liksom på rygg så hon ser uppåt. Så här så kommer T-rexen över och så börjar hon skrika på T-rexen. Och mm. då känner Billy sig, fan vad bra jag är på sex. Mm. I'm good, right? I'm good, right? I'm good, right? Säger <laughs> det fyra gånger. <laughs> ja. Och så biter, biter han ett tag i, i benet på tjejen och bara slänger iväg henne. Ah. Uh, och sen dödar han Billy också. Mm. Nice. Där börjar Byron få misstankar också. Att så här, okay, någonting är ju... Han dödade alla. Han kom över typ förutom mig. Mm. Men T-Rexen går här till Denise Richards eh, Tami. Mm. Och hämtar upp henne. Mm. Mm. Hon svimmar och så på något sätt kommer han in i hennes rum. På övervåningen och tar med henne till en laggard ja. mm. Och där så blir det lite så här... Vad är det? charader heter. Mm. Att han hade gett henne ett bracelet innan. Mm. Så han och han hade gett en en gul ros. En gul ros, ja, ja Och då vill inte hon ha den tidigare i filmen mm. Så då åt Paul Walker lite lustigt upp i rosen okay. mm. Så nu när de träffas igen då, När han är T-Rex mm. Då har han med sig en gul mm. Som han äter mm. Mm. Och sen pekar han på bracelet mm. Sen var det något med rain Ja, och det skulle så... rimma han, ja. Rain och det var brain. Och till slut så. Och till slut så fattar jag ungefär. Du, du har Michaels hjärna i dig. Mm. Ja. Och det. Samtidigt så jagar ju Byrons pappa. Som är sheriff Som är sheriff ja. Ja, men han har Böge, hand om... eller Nej, han heter Sheriff Black. Mm. Ja, mm. tydligt. Så han heter Byron Black då, antar jag. Ja, precis. Mm. Ja. <laughs> ja, men han är med lite titt som tätt i filmen. Mm. Man tror att han ska ha lite så här redemption Ark och lita på sin son, men det händer ju aldrig. Nej, precis. <laughs> Nej, men han är ju ja. ja, verkligen. Och det, det är... kommer också lite skämt om det. Det <laughs> typ första gången... Byron eh, träffar pappans kollegor typ. Kollegorna vet ju att han är bög då typ. Mm, um, så då uh, går och runt såhär, oh, cover your asshole. Oh. <ris proper> <sniffs> <Tipet> då, bend over. Aj, aj, aj. Ja, men vad händer sen då? då um, ja, men de skapar då ju liksom en relation nu. Uh, Tammy och dinosaurien kan en man säga. Ja. Mhm. Mm. Mm. Men är det liksom rom-com from then on då? At han, efter att han har mördat Billy och gänget så är det bara att lära känna Tammy. Ja, liksom, när han story? har mördat han då är det 25 minuter kvar av filmen typ. N då, då skiftar vi fokus, då är det den galna forskaren som vill ha tillbaka sin T-Rex. det ah, det är det som. Du, ah. Och deras mål blir att eh, eh, tem temis blir ju att hitta på Walkers kropp. Som så de kan de sätta tillbaka hjärnan i honom. Ja, för det är möjligt. Ja, ah, precis. Aha. Tills det inte är det. För att de är på begravningen och så kollar de på och då är eh, liket helt eh, maskätet typ. Ah. Så då måste man hitta en ny kropp. Så då åker de till ett bårhus tillsammans. Med de, de har fångat de här galna forskaren och sexiga kvinnan. Han är ju för för att komma in i bårhuset. Mm, cool. Så då går Byron och tar mig in och visar upp olika <skratt> etniciteter. Ah. Ja, du, ah, ja ah, olika etniciteter är det verkligen. Ah, så här är en svart kille. Ja. Här är en asiat. Don't so, you oh, want nej, to be nej. a brother? Säg <laughs> <laughs> Byron. Ja. Nej, nej, rhythm, nej. Ja. soul food, rhythm. <laughs> <laughs> e, och så, ser man, så står han utanför och gör sig typ thumbs up mm. Är det kul när han är T-Rex Och gör tummen ner eller är det lökigt? liksom? Uh. Nej, det, det är mer liksom så här inte K så många <laughs> precis inte så många och skämten funkar egentligen, <laughs> men splattergrejerna, the ja. storyn och hur tight filmen är funkar asbra, men det kommer med till, men med skämten är liksom så här, Okej okay. mm. mm. Vi skrattar över mest åt bögskämten Om man ska vara ja. totalt liksom. mm. ja. Ja, Men de hittar ingen som passar Eller då Nej. kommer polisen de, Eller då de... Så här är det. Från bårhuset så ser de att galna forskaren och den sexiga damen börjar fly. Så de sticker ut från bårhuset. De hittar ingen kropp. Då kommer polisen. Ja. Och då måste de sätta sig i lastbilen med T-Rexen och bara köra iväg. Mm. Uh, och då blir det en biljakt. Och då, de, vad heter de? De heter Neville och Norville typ. Mm. De här kollegorna. Ja. Uh, de ringer till polischefen. Eller sheriffen. Mm. Och säger... <laughs> för då är det Byros som kör bilen. <laughs> och då säger de... Yeah, you're... F det är de så jävla där på sätt Att lastbilen körs av din fägget son. Ja. Men de är så. We're on, on Howard we 23 chasing your, fag, uh, your son. <laughs> det var det största sådär. <laughs> ja. ja. Så då blir det en stor polis. Eh, Varför på. skriva in dig bara? Ja. Varför? Times they are all changing, kan man väl lov att säga det. Det, ja. har varit, det har varit skämt liksom i, på ja. 90-talet. Mm. Mm. Det känns som att de gillar den här filmen. <laughs> Men jag <tror> också. <laughs> Men då blir det en biljakt. De åker ut på en jävla fält och Byron blir tagen av polisen. Men Tammy lyckas rida iväg på Michael. <laughs> och nu kan vi väl ta det här om scenerna när vi får se dinosaurien röra sig. Ja. ja. Som är ett... Och Jurassic Park-jämförelsen Jurassic Park ser ju magisk ut Fortfarande mm. Ja, det är riktigt mycket större budget Får man ju, eh, tro. Det får man anta, ja mm. eh, Men det här ser alltså ut som klippart När den går <laughs> Ja, men de är smarta med det För de gör det kanske tre gånger så här key moments Där ja. man måste se att den så här går Ja, men det är lite som Jaws typ Att de spoilar de, de ja, spoilar inte hajen nej. De vet att den är lite paj. Ja, här, här blir det den mest klimaktiska scenen För hon rider på dinosauriens rygg, rygg i solnedgången gången Oof, från in. en sida av skärven till den andra så, så, så ja, stop motion typ ja. att du så hacka ja, fram liksom. Annars, är det, annars <laughs> är det bara att man, man kanske får se fötterna mm. så här. Ja, men då, då kan man göra en fot ja, liksom. ja. eller så ser man att den sitter på typ en räls för att det, det är inte så att den går så här utan det går så här bara ja. att man ser att någon sitter på ryggen. Ja. ja. men så det är ju det. En annan sån Jurassic Park referens var ju när han kom till festen och så såg man att det började skaka i glasen. Mm, kul. Och vi bara så här. Jurassic Park det från den här filmen. Ja. Nej, och sen nej, såg nej. vi att han var ett år ja. efter. Ja. Men vad de kan ha influerat filmindustrin med är Run Byron Run. <laughs> om den här kom innan Forrest Gump. Den, den kom 94 va? Precis, och det gjorde den här också. Så vi vet inte riktigt. Nej. Men, men, men de vi... skrev det nog samtidigt. Ja, vi köper det. Ja. Mm. Men då, de, när hon rider iväg då, så rider de in till den här laggorn igen. Mm. Byron av misstag... Ja, jag, fan, jag har suttit och tänkt på det lite. Två fieser i där avsnittet. Mm -hmm. Bra där. Invig skit. Byron råkar leda hela polisstyrkan till. Uh, du är det, Byron. <laughs> uh -huh. uh, hela polisstyrkan till Agorn. Och där blir det typ en shootout till slut. Uh -huh. De skjuter ihjäl. Ja, uh, Michael. Mm. Ah, mm -hmm. uh, så han. Eller kroppen dör. Hjärnan hjärnan hjärnan Vad händer med hjärnan, Erik? Vill du ta oss <laughs> ut? Take us out, sista oh, scenen we. i filmen. Den hamnar i Billys kropp. Vill du... Ska vi visa det? Ja. Ja, det, det är lite av en, en scen här, men... Ja, jag behöver en dans för det. Mm. Jag är investerad alltså. För en kort intermission. Det som händer då är ja. att vad det verkar så blir dinosauriekroppen, blir elskjuten. Mm. Men så klipper vi till sista scenen och Temi verkar glad. Mm. bil /e, hey hey. ah, på en underground 2. Hej mamma! ser inte ut som en tjej som har förlorat sin T-rex på en gång. Åh, djur, är För pappa. Jag visste Nej, Ja, nej, det är inte riktigt. Ja, han är då. Hi, honey. How you doing? I missed you. Oh, honey, I missed you too. You want the usual? Desperately. Okay. I've got some good news. They found the frozen bodies of those skiers that were lost. I'm gonna check it out tomorrow. The skier. Honey är the alltså en dator. Cheers. Cheers to you, honey. Han häller upp nånsin alcohol. Hård lift, vi är yeah. There you go. Oh, man, hit me again. <laughs> uh uh uh. Your analyst said you were having trouble adjusting. Remember? I think one's good enough for now. So, want a little action? Oh yeah, I've been waiting all day. I'll be right back. i mm. mm. oh, sin <laughs> I sin T-rex-kropp. Det var han okåtast. Ja. Oh. Oh, Deniz Richard kommer tillbaka. Jag kan så knattig, du försöker vara skadig. 19 är ja, det också mm. Lite för unga ja. Tur att man inte visste om att den här filmen fanns När man letade desktop <laughs> backgrounds På TD <DD> 2012 <laughs> Det är en dator som sitter såhär Det sitter på vi kan det. också vara en man som har skrivit den här filmen ja. jag, jag, jag är inte, jag är inte säker men. Du får ändå gissa det på lite för länge upp så här i scenen. Ah. <skratt> kuddarna, kuddarna var framme nu när ni kollar. <skratt> Kudde! <skratt> Kuddar här inte. Stå för det, Emil. <skratt> Braintag. Yeah! Det glömde Jävlar. Tror, tror ni det är så Alexandra Lindqvist tänker när hon ser Alexander Lindberg? Ja. När jag kommer hem från hjälp? Åh oh, yeah! Så så slutar hela filmen. Wow! Tänny. Mm. Står det där? Ja, de har inte bestämt sig än alltså, Nej. om hon heter Tänny eller tanny. Nej, Det säger ju en hel del om hur mycket produktionen brydde sig om. Men... Mm, mm. Ett dinosaurie låter, ja. Uh -oh. Kolla vad han är, han, är ändå, han är ändå bronsinsmord den jävelen ja. Riff ja. Förlust för utseende tyvärr det. det totala utseendet tyvärr ja. Den gick ner mycket Men vi kommer alltid ha det här Men ju. vet vi att han inte är en T-Rex nu då? <laughs> so. You're gonna have to make me a body I can't take any more of this avslutar so, oh, de filmen med Ja, uh, uh, uh, uh. innan vi betygsätter den Vad var din favoritscen? Ehm um. Jag skulle ändå säga de två som gömmer sig under bilen och blir mosade av T-Rexen som ställer sig på bilen. Ja. Splätter. smart. Jag jämförde alla sådana här grejer med lycka när jag ser en ny John Wick-film. Mm. Och man säger hur ska han döda någon härnäst? Mm. Mm. För att det var ju det var... typ eh, nya kills hela tiden. Mm. Eller, eller nya sätt. Det var liksom inte bara att han bet av huvudet på folk. Nej. Om du, Jag tar en annan då. Den killen som var innan där var när han dödade en i Bildis gäng. Så tar han upp sin högerfot och så slajsar han honom i magen för att han står och pissar på honom. Han tror att det bara är en staty. Har eh. sin T-rex högerfot med ja. klor på. Ja, mm. och så skär han upp magen och så gör han så här typ, what the fuck? Och så kollar han ner och så står han och håller i sina inälver. Mm. Och vad det ser ut som rött tyg. Ja, Nice. Så ja, men... Um, Ja, Bra så, kills. Nu låter man gammal men man saknar tiden då då termpaket liksom slaskiga tarmpaket mm. var, gick att beställa. <laughs> ja, och jag tror ju inte den tiden nödvändigtvis behöver vara över. Alltså det är bara någonting som har försvunnit för en eller annan anledning. Mm. Det har ju kommit en ny Evil Dead nu till exempel som man kan mm. tänka med, men det, där är det nog för mycket tarmar liksom. mm. Ja men precis men det det där är det liksom... verkligt strogna tarmar <laughs> ja. Det blir osmakligt på ett annat ja. sätt då. Mm. Men jag, jag kom in lite tidigt här så jag såg ju den här shoot out scenen. I slutet. Och då spottar ju T-rexen. Inälvor typ på mm. folk. Var det en attack han körde genom filmen? Eller var det just det? Nej, utan det var när han hade bitit forskaren där ja. och hade kvar i munnen. Ja, mm. precis. Och han kör en grej efter första killen. Det är det enda han... Det enda han, gången annars han behandlar kött i mun. Så Ja. <laughs> mm. Så kan man väl säga. Mm. Mm. Uh, ja. har Hur många ni... kött i mun behandlingar? <laughs> utav hur många tänder har en dinosaurie igenom? <skratt> 762 <skratt> yeah. Men då får han 698 med. Ja det är kul <skratt> att är ett. Nice. Bra, är betyg, mycket bra betyg Det är bra betyg Jag lägger med där också Ja. inte någon annan sitt. Det var inte, det det. Det. Exakt det kan det inte komma över 700 ens. L nej, nej, det är för mycket. Ja, det är för mycket. Det, det är, Då är Det precis. bara 62 kvar till full pot ja, Precis. Det Och så liksom det var ju ingen um, Country Bears. Den? Country Bears nej. nej. Men uh, nästan där, näst ja. bästa uh, näst vi bästa har vi har sett. Det. Ja, fan vad kul att här Nice. Så, är tight, liksom så här, Höll sig på 90 minuter typ, och... Älskar det mm, ja, hur? Och, och, och. Alla filmer borde vara 90 minuter <laughs> Ja, verkligen ja, Så känner jag verkligen <laughs> Ju mer jag lever Jag såg ju aldrig klart The Irishman Och det liksom, <laughs> <laughs> är på tre och en halv ja. <laughs> ja men precis, och det är samma när så här, Malin ska, När hon väljer romcoms När hon mm. vill se någon såhär, bara kis, kisburgad romcom liksom, Någon ah, en bokbindare Från eh, New Jersey Flyttar till Italien och träffar någon jävla hunk Liksom Mm. då har de alltid sett två timmar och fem minuter och man bara säger nej mm. räcker med 90 ja. max 90 och precis Första pöket efter 65 minuter ja. Och sen bara bind ihop skiten ja. Nej, första pöket Vid 45-sträcket Sen måste de ju bråka vid ah. Vad är det en bokbindareferens du drog där? Efter första pöket Det oh, <laughs> <laughs> tänkte jag tänkt på Nice ja. Ja, sen så kommer bråket vid 65 ja, Och ja. sen så blir det Är man ledsen ett tag precis. Och sen så... Penetration igen vid 80-sträcket ja. Ja. Uh, Credits <laughs> Ja Ja, men kul att den var bra, mm. eh, det glädjer mig. Tror ni Alexander och Alexander har sitt första böket än? <laughs> nice. Oh. Och synd att de ska behöva bära vidare här svinreferenserna. Ja, ja, ja. Exakt. När det är Gabri så är det. Andreas Lindberg skriver på Facebook 10 av 10 hittade tryffel <laughs> efter första böket. Det var som en dålig sak i sammanhanget. Tror jag. Eh, men ska vi nominera de här två sista vi såg trailer på här förut? Ska ni få välja mellan dem? Ja, jag G försöker med en jävla pann som inte går ihop eller <laughs> låt. Mm. Eh. Men, äh, ja, men då får ni välja mellan Jim Gym Jim Gymkata och camp, Sleepaway Camp. Sleepaway camp. Ja, just det. Personligen känner jag Jim karta bara för att Sleepaway Camp, kändes, det känns som att den inte har roliga kills på trailern. De Nej, borde ha visat vet. roligare kills jag i trailern vet. om de hade det. Oh. Så känner jag. Jag gillar premissen och jag gillar skräckgrejen mm. jag tror det finns en bättre skräck, eh, Skräckfilm än Sleepaway mm. Camp Men vi behöver inte ta det här beslutet nu Nej, tänker jag. Vi, mm. Mm. han kollar Vailability hem, man <laughs> För er som har lyssnat på recensionen Ni behöver inte ringa någon Juraist <laughs> Det är för smart <laughs> Sleepaway Camp 3 Teenage wasteland. har det i Jura-perioden <laughs> mm. Fan vet vad de två var nyss? Kritaiker. Filmkritiker. <skratt> Jag borde ha där och ja. hela tiden. <skratt> ja, men eh, vid första anblick så finns inte Jim Cara. Nej, men men Sleepaway sleep Camp. Men, eh, vad är Sleepaway Slasher då? 2020. Varför måste det alltid vara på 80-talet när det är ni som väljer filmer? Varför kan det inte få vara nytt? <skratt> är ändå min fråga. <laughs> a group of budding filmmakers are invited to a competition no, at no the no site no. of an unfinished 80s cult movie and the death of its infamous starlet. As the retreat progresses something evil lurking behind the scenes begins to steal focus and the group becomes characters in a real life horror movie. Kolla IMDB no. rating <laughs> högst <up there>. <laughs> <laughs> Utav 163. Aj, aj, aj Ja, nej men ni får tänka på det ja, ja. Mm. Um, Så ska vi, jag lovar det, Nästa gång kommer det en uppdaterad En, en... en film som inte är från Krita-perioden ja, precis. Vad har du mer för perioden än Krita och Jura? Finns det någon mer? Nej <laughs> Erik har ju Stonehenge-pocklet 2010 här Du har inte den? Jo, han har den Ja <laughs> Jag hade en jävla torren som stod i snurran så länge på den 10 080p Blu-ray också <här> Jävla sjukt ja. Kanon ja, ja, men det, det finns ju ingen möjlighet att vi kan se den på någon av våra datorer För det är för stor fil att skickas Vi måste ju se den tillsammans om vi ska se den <här> Det är ju The det här. Ja. Det blir ja, den, den det. första gemensamma ja. mm. När vi begraver det här konceptet <här> Då är det Ursäkta <här> <Försök då. här> Nej, det behöver vi inte göra, men någon gång ska vi... ska, ska plocka vi... upp det igen ja, om några år. Vi ska se det tillsammans. Ja, det, är det, jag vill. Ja, det tycker ja. jag. Vart var vi? Jag har ett nytt segment. Oh. Jaha! Som, fan det luktar liksom one hit wonder att det är här och ingen mer gång, men... Jag gillar det. Eh... <här> Ska förklara. Jag har inget namn på den, så ni får hjälpa mig med vad den kan heta. Genomarbetat. Mm. <skratt> <skratt> nu vill jag inte göra det. <skratt> det är precis så här en debut ska vara. Du har, du har en inkling av en idé bara. Och så blir det bra, eller så blir det okej, okay, men det går inte att följa upp för att det är så specifikt. Jag älskar du det? Uh, jo, så här. Jag tänker att man ska presentera tre saker. Den här gången, i alla fall. är det tre låtar. Mm. Två. Är dåliga eh, erfarenheter Eller någonting Dåliga, dåliga saker två, tre då, två dåliga låtar en, <laughs> en bra låt ah. eh, Av olika anledningar mm -hmm. eh, Och jag vet inte vad, vad, vad man kan kalla det Säg det igen bara två. <här> Jag tre låtar ja. En är bra, två är dåliga det här, Den här gången, gången är det låtar. Ska vi, ska vi gissa? <laughs> nej, nej vad, vad kan det här segmentet heta? Mm. Men ska vi gissa vilken låt som är bra eller dålig menar du? Eh, nej. Ska nej. du bara förklara du ska bara vad som är låtar. associerat ja. med låten? Ja, vad jag tänker om de här låtarna. känner att du bara har tre låtar som du vill berätta stories om? Ja, oh, no. så kan det vara. Bra, men, ja. Men jag tänker någon sån här omvänd bajsmacka är, är det inte bajset som är i mitten Och så är brödet är det bra Fast det blir en omvänd Och det är en bajs to, aha, bröd, Och så är det bra i mitten Ost Ost, ost. Bajs, eh, ost, bajs. Om, om, Omvänd bajsmacka mm. Jag har också spånat på Two out of three is bad det mm. mm. för Vad säger man? Ain't bad som jag såg det luktar att det är som liksom, den enda gången jag gör det. Så är jag bara oh. I got three talking points but two ain't one. <laughs> nice. Nej, den var <laughs> nej, var det inte var nice? <laughs> det var nötter eller Nice. nice. <sighs> Insikt en. Two ain't one. <laughs> two ain't one <laughs> If you're having segment problems I feel bad for you son I got three talking points But two ain't one Bajs, nice, bajs Bajs, nice, bajs Ja, men här kommer Första första delen av Two ain't one Ja mm. om, om jag ska smälla in uh, En dålig En bra En dålig mm. Ja Foo Fighters har släppt sin första singel sedan Taylor Hawkins dog. Rappet. Utan trummor förstås. <laughs> det hade ju varit det mest respektfulla. Är är <laughs> Man kan ju hoppas att Men nu har de hittat tillbaka Foo Fighters. Hur då? Ja, N när halva kåren är död? <laughs> ja, men så är det. De har inte släppt någon bra musik på 12 år. Mm. Äh. Och spoilers inte nu heller. Eh, ah, jag såg ju vad heter The Darkness sångaren, Justin Hawkins. Justin Hawkins. ja Han körde någon Youtube-kanal, Justin Hawkins Rides Again eller vad fan mm. heter. Han sa att they're back. Mm. Såg jag bara någon uh, thumbnail på. De, om, uh, han menar så. bara att de hade släppt en låt, <laughs> alltså, <laughs> de, de är tillbaka. <laughs> ja, precis. Okay. Eh, ja, men den här låten heter Rescued. Mm. Eh, och, och startar lite så här, ja men eh, <här> Det lät där typ mm. det, det hände så fort eh, Snabbt upp till näsan <laughs> Självskalbeteende Men i refrängen så That doesn't smell like sandwich at all var <laughs> bajs utan osten <laughs> I mitten. Oh. <laughs> det är så trög, det jag jävlar, att jag har gjort det. Gävlar, var du bara. Det kämpar du sjösättare. Spela bara låter. <laughs> ja, det är så här. Budskapet som, som Dave roll framför det oh. här. Jag är inte per se emot det. Men när han ska börja sjunga om kings and queens and everyone in between mm. så köper jag det inte riktigt. Nej, det, det låter så jag. Som, som det här... Det var gud såhär We all deserve the right Och du bara skakar ja. ut Jag vet bara hur segmentet uh -huh. Det finns bara två kön Och ett är bra <laughs> Ja så ska vi säga När han spelar en låst så ska vi säga det, det bra eller dåliga manligt. kändet Ja Kvinnlig, det är ju lätt... kvinnligt <laughs> ja, Men då är det ju då får vara tre kön Eller ett, ett Det är mm. Mm. Ja Vilken är värst Det är ja. <laughs> ja men ja, men helt ja, men, ärligt ja. Dundervärst ja. ja Ja men det var första Lite svala spaning Om att säga ja. Jag köper det inte riktigt När Dave Roll sjunger om The In-Betweens Nej Han, han har han. fan spelat rummet på en låt som heter Rape me Rape me Rape me Rape me, Rape me! Mm Ja, det var länge sedan han var in betweenen då. I, från sin Hollywood Hills mansion och sitt... Ja. ja. Okej, till nästa ost, då. O ost. Osten. <laughs> den, den manliga låten, eller det manliga könet kommer du mm, mm, ja. Jag har upptäckt en ny artist som heter Piri. Piri. Piri. Under i dumdummare. Ja, deep cuts. Ja. <laughs> han har släppt en låt som heter Don't Tell The Boys. Som handlar om, precis som det här podden, manlig vänskap. Mm -hmm nyskapande ja och då är det så här ja men, ni, ni är mina bästa vänner och ja men jag kanske inte säger det så ofta men jag älskar er säger han mm. och jag till er också mm -hmm. äh, <laughs> <Nice. laughs> tack tack <laughs> <laughs> men den här låten <laughs> uh, i andra versen så sjunger han om. Vi behövde hitta på honom. Vi, vi, vi satt hela helgen och bara kollade OC. Mm. Och, och brände av det tills, tills Marissa dog. Typ. Mm. <laughs> och det gäller bara stämningen där. Och jag ska säga vad det påminner mig om när jag lyssnar på den här låten. Efter. Mm. Den här låten så här. Det oh uh, uh, känns väldigt up your street Ja, uh, <laughs> men verkligen såhär, li Lite nostalgisk Eller här, bara good vibes uh -huh. mm. Men jag tänker på uh, På stugan mm. Uh, mm. Om somrarna liksom Han uh sjunger -huh. uh, typ i första världen säger We're howling at the moon, yeah, we're making lots of noise Typ Ja, mm. uh, men uh, ost Ost <laughs> Man Man <laughs> Wow Åh, oh, så Ost. bra Man, högsta betyget man kan få Ja, och sen då Är vi tillbaka på dd oh, dem nej. slash kvinnor D-dem heter Obinärt bajs heter. Obinärt bajs Bajaböna oh. Oh. Och det obinära bajset Åh, oh, yeah. Oh, <laughs> <laughs> ja, Håkan Hellström har släppt en ny skiva. Oh, på Talma har han inte släppt bra musik på, mm, mm, faktiskt. på 15 år. Eh, men han har släppt en ny singel som heter Du. Och Du dem. <laughs> <laughs> Och eh, ja, det är så jävla dåligt. Jag vet inte vad han försöker göra. Typ klamra sig fast vid någon slags eh, ungdomlighet. Mm. Men det blir bara såhär Mumford Sons slash Rednecks över det hela. <laughs> Så här låter Outroot. Nej! Nej. Blinus Garnis, dansar i livet. Bollegumpa robotprogram. Nej, åka! Ja, ja. Och så den här i bakgrunden också. Mm. Det är alla folk jag har lyssnat på ja. för tio år sedan. Det är fortfarande hans röst som är så modulerad också. Ja. Kan, kan vi inte pitcha det sämsta i alla åka-låtar <laughs> som outro? <laughs> Tänk <på> något. nog. Ja. <laughs> Ja, det, det. det känns som när bomben har gått i den Russell Crowe-filmen ja. vi såg i synopsis galopsis. Det är ljudet. Ja, det skulle de ha lämnat i studio. Det ja. var säkert en rolig idé. Ja, det, precis, det, Men... det där var kul rep. Det känns som en villig grej. Mm. Mm. Ja. Att det Undrat lyckades sätt. komma med på skivan här. Och det blev som liksom leading single från den här skivan. Mm. Men han försöker göra cover på Håkan som sålde ut Ullevin när det var liksom den där, den sommaren. Liksom. Ja, ja, men Absolut. det här liksom är ju dess, ett nytt liksom. lågvattenmärke tycker jag. Men det blir ju det för att han eh, typ försöker jaga den eh, liksom eh, chasing that high ah. av att ha bra outrun på låtar och så här. Han så tänker för mycket helt plötsligt. Mm. Ja, så att det kan bli en magisk sommarkväll där mm. alltså med tändare och han går och tackar alla och, och skrattar han gör det jag. live på scenen. På det, på det, på det! tar bara ut en snuppe som mänhandlar hans Adam han står och säger du! Ja, men en värdelös låt. Det är den. Bajs. Men en sista spaning på den där låten mm. Oooh. för den heter Du. Euh du kan bara höra hur Håkan sjunger det här. Så låter det när han sjunger i refränga. Oh shit. Mm. Tidigare, Håkan kanske har blivit inspirerad av Bob Dylan, smått mycket där. <går> Song sleuth coming up. Vresvik mm. kanske. Nu nu är det mer mello som gäller. Mm. Det fanns en låt som var med i Melodifestivalen för några år sedan som heter You. Mm. Med Robin Schermberg. Ja. Mm. Vi kan ju lyssna hur den låter. Tunderlåt. Sorry cause Åh, <laughs> ja. oh, det låter som när Robin Stjernberg spelar på Nordstan Fem år efter När succén har dalat lite ja. ja. ja. Så nu är det, det är Robin Stjernberg som är liksom den stora idolen För Håkan mm. ja. Den här att låten att... kommer ingen ihåg <laughs> Att han inte döper den till du ja. också är ja, härmar då. låten you. Mm. Ja. Han är en tunn individ Åh mm. oh. Han försöker se vad han kan komma undan med. Känns det. Men det som är tunnare är väl främst då tjejer som lever för Håkans musik. Mm. Det är ju tunnare. Absolut inte tunna tjejer. <laughs> Den seglar liksom kavaj. Kostymen är inte utsåld i S. <laughs> Alltid specialsid. <laughs> oh, vad skönt att ni sa det. nu. Nice. Ja, det var det var mitt nya segment. <laughs> <laughs> nice oust boys. <laughs> <laughs> ja. ja. Nice. Ja, så vi har mot nästa. Boys boys boys. Ja. Jag trodde det var. det. Nej, hey, jag tänkte boys oust boys. Nice. <laughs> <laughs> Ingen. <laughs> ja, det var <rör> det. <laughs> Det, är det oklaraste Har du lyssnat på Metallica jag? Singen Allt mm. Man undrar ju om, om det är bajs eller ost Ja, det kan vi ta reda på snart ja, det, är... det finns en Metallica Typ såhär coverkväll På Pustevik i sommar Då undrar jag på om vi ska gå dit Livepodden Sitta i hörn Fan är dåligt det är Ja Sitter mellan låtarna och <laughs> går ut i P8. <laughs> nu var det kan kameran vara var Sad but true! <laughs> oh, nice. <hör> Kul nytt koncept. Ja, vi får se uh, om det kommer tillbaka. <laughs> mm. <hör> <hör> <hör> Inga dåliga takes eller något? Nej, det har varit ganska lugnt. Vi har ganska, eh, rensat ganska mycket bakåt i takesen. Mm. Tyvärr. Mm. Och jag har inte sett så många nya. Det är väl just det där förhållande uppdateringen som var en riktigt dålig take mm. får jag lov att säga. Mm, verkligen. Ja, det ska bli kul att följa. Hoppas som gör ett pornavkonto. Mm, det är bara sådär Soft body physics. <laughs> Så mycket Ja, så mycket hud mm. Bara pannkammtjott <laughs> menar, menar, menar du ordvitsar Eller menar du panna Jag tänker att han drar en ordvits Varje gång <laughs> <laughs> Det är det som är det Att han läser bara till i boken <laughs> ja, <jag> kommer <laughs> Nytt zoomet <out. laughs> Nice eller bajs det oh. <här> Kommer på grund av ordvitsen Inte, ja, jag <här> inte resten Jävla pekor som hände <här> <här> eh, Jag tror jag fan 45 alltså mm. Jag tror det också va ja. Nej, vi, var vid, vi ska ju till Emil mm. Un undrar hur den kvällen var Kanske vi nämner i nästa podd mm. Mm. Kul Mm. Följ upp. Ni har lyssnat på de tre vännerna och kompisat Med mig, Christopher Salper. Med mig, Erik Andersson. Med mig, Sebastian Andersson. Tani mm. Eller? <laughs> Tänny. Ja, <laughs> oh, jag vet inte. Vi... Har vi något här i slutet? Har ni någon? Har inte Magnus Liljqvist gjort något nytt? Vi <laughs> <laughs> kan kolla det. Då de kommer det här nu, Eriksson. <laughs> <Ja. laughs> Annars Robin Stjernbergs You Piano Version. Mm. <laughs> det är alltså... Det är en av mina favoriter mm. ja, okay. Mm, okay. Vi får se, blir det Magnus Liljeqvist eller blir det Robin Stjernberg oh, fan, Du har rätt stäckt nästa månad förresten Eurovision nästa mm, Då ja. Och Thomas Man on Earth på måndag oh. 2004 ringde och ville ha tillbaka sin musik <laughs> Och sin biljett <laughs> Ja, sin biljett. <laughs> Jävla uppskjuten den är Den här konsertet. Ja, det vill vi höra allt om i den här staden oh. ja, ja. Blir det bajs eller ost? Vem vet Bajs eller najs? Nice. Hej då Hej